Hetedik fejezet. Luke és Ben biztonságba helyezték ártudított a sikló hátsó részében, közben Sripio figyelt, nem bukkadnak-e föl újabb gárdisták. A szóló hajója csak fele olyan gyors, mint amekkora a szája, akkor nem lesz baj, jegyezte meg elégedetten az öregember. de kétezer, és még tizenöt, amikor álderára értünk. – Engem nem az a tizenöt aggaszt, hanem az első kettő, – magyarázta Kenobi. – Azt hiszem, kénytelen leszel eladni a siklódat. Luke pillantással lassan végigsimogatta simogatta a terepsiklót. De az az izgalom, amely annak idején mindig elfogta a láttára, nem volt már sehol. Nyomba veszed sok minden mással együtt, szóval jobb volt nem belemélyedni. – Rendben van, – nyugtatta meg Kenobit fásultan. – Nem hiszem, hogy még szükségem lenne rá. Szóló és Csubakka egy másik boxban elfoglalt megfigyelőhelyükről nézték, ahogy a császerélek végigkutatják a kocsmát. Ketten közülük hosszasan méregették a korilliait. Csubakka hördult egyet, és a két katona valamelyest meggyorsította lépteit. Szóló kajánul elvigyorodott, és a társához fordult. – Te, Csubi, ez a fuvar kiúszott minket a pálcból! – Tizenhét ezer! – hitetlenül ingatta a fejét.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 Éppen a az indultam. Megmondhatod Gabbának, hogy megszereztem a pénzt, amivel tartozom neki? Szóról szóra ugyanezt mondtad tegnap is, meg a múlt héten, meg az ezelőtti héten, most már késő szóló. itt, hogy visszaküldesz Gabbához valami újabb mesével. De érz már meg, hogy tényleg megvan a pénz, tiltakozott szóló. Remek, hát akkor ide kérem a tenyerembe. Szóló lassan leült.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 ki velem, vagy intézzük el itt helyben? Nem, azt hiszem, már elegük van a hullákból, vélte szóló. A lény tolmás gépéből fura zörej hallatszott, amit akár nevetésnek is lehetett volna gondolni. Ugyan, észre se venni. A gyerünk, felszóló, régóta várom már ezt a pillanatot. Legutóbb is megszégyenítettél így zsabba előtt a kegyes hazugságaiddal. Igen, azt hiszem, igazad van.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 A lélekben vállat rándítva fanyar pillantást vetett az őrültre, aztán sietve tovább mente a sikátorban, hogy csatlakozzon a társaihoz. Alig, hogy eltűntek, az ajtó résnyire nyílt, és egy fémes arc kukucskát kirajta. Szrípi lába között egy zömök és hordóforma alak erőlködött, hogy ő is lásson valamit. Inkább mentem volna lúgazdába, mint hogy veled maradjak. Tehát a parancs az parancs.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 csészehaj formájú űrhajóhoz vezető dog bejáratát szorosan elállta, vagy egy fél tucat ember és idegen, amelyek közül az előbbiek talán még groteszkebből festettek. Hatalmas mozgó izom és hájtömeg, amely bozontos, helyekkel borított fejben végződött, szemlélte megelégedetten a fegyveres gyilkosok félkörét. Most előlépett a félhold alakzat közepéből, és oda a hajó felé. Gyereki szóló! Körül vagy, véve! Ebben az esetben rossz irányba néznek az urak, szólalt meg egy hűvös hang. Jabba felszökkent, ami önmagában véve is figyelemre méltó látvány volt. Bélence és arkon perdültek, és megpillantották, hány szólót meg csubakát a hátuk mögött. Amit látod, már vártalak, Jabba. Gondoltam, hogy várni fogsz?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 Pusztán arra lennék kíváncsi, miért nem fizetted ki a tartozásod, ami pedig már régóta esedékes. Sajon miért kellett olyan csúnyán elintézned szegény Grédót, hiszen végül is végig csináltunk mi már ketten egyetmást. Ne fárasszuk egymást gyabba, vigyorodott el szóló szorosan összezárt ajkakkal. Annyi érzés sincs benned, amennyi egy elárvó bacilust felmelegíthetne. Ami pedig Grédót illeti. Azért küldted rám, hogy megöljön. – Ugyan hán! – tiltakozott meglepetten gyabba. Miért tettem volna ilyet? – Hiszen te vagy a legjobb csempész a szakmában. Túl sokat ahhoz, hogy kinyírassalak. Krédő csak azért küldtem, hogy közvetítse késedelmeskedésed okozta természetes aggájaimat. Esze ágába sem volt, hogy megöljön. Nekem pedig nagyon úgy tűnt. Legközelebb ne küld hozzám ilyen felbérelt senkiket. A dolgod van velem, látogass meg személyesen. Zsabba rossz hallóan fejét, amitől a toká is csinkilingizni kezdtek. Mint egy műfelháborodása lusta, húsos visszhangjaként. Hán, hán, ha legalább azt a hajórakomány fűszert nem pocsékoltad volna el. Izen érted? Egyszerűen nem teltek kivételt senkivel. Hová is jutnék, ha minden pilóta, aki nekem dolgozik, egyszerűen kiborítaná az egész rakományát, miért egy megpillant egy császári haddi És aztán csak az üres zsebét mutogatná nekem, amikor az ellenértéket kérem tőle. Nem tisztességes üzletez. Én tudok nagy lelkű és megbocsátó lenni, de nem annyira, hogy csödbe Tudod, olykor még velem is hogy ellenőrzik a hajóm a dzsába?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 Adok ezret előre a többit három hét múlva. A hájas alag láthatóan eltűnődött az ajánlaton, aztán, mikor megszólalt, a szavait nem szólóhoz, hanem a lakágájúhoz intézte. Tegyétek el a stukkerokat! Amikor a tekintetét a ravasz koréliai felé fordította, ragadozó vigyor jelent meg az ajkám. kis fiam, csak is azért teszem meg neked ezt a szíveséget, mert te vagy a legjobb, és bizonyára szükségem lesz még rád. Így hát tekintettel az én nagylelkemre és jóságos szívemre, nem meg erre a kis pluszra, mondjuk 20 százalékra, megadom neked a kért haladékot. A hang majd a megfeszített enuralomtól. De ez az utolsó eset. Ha megint csalódást okozol nekem és a sárba tiprod a nagy lelkűségemet, azzal a gúnyos röhögéseddel, akkor vérdia tűzök ki a fejedre, hogy életet hátrelevő részében a közelébe sem mehetsz egyetlen civilizált rendszernek se, mert mindegyike jó néhányan lesznek, akik ismerni fogják az arcod és a neved, és tized annyiért is szívesen kiontanák a beleidet, mint amennyit én igérek nekik. Örülök, hogy mindkettőnknek a szíven fekszik a sorsom kedvező alakulása. Válaszolt a szóló nyájasan, miközben csubakkával elindultak Csaba fegyveres bérenszeibb bámuló pillantásainak keresztűzében. Ne félj, jobba, kifizetlek! De nem azért, mert fenyegetsz, hanem mert örömem lelem benne. Most kezdték el átvizsgálni a központi űrkikötőt, jelentette a parancs, miközben helyenként futva igyekezett lépést tartani dártvédelrel. A fekete lovag milyen elmerült a gondolataiba, hogy ott ment a harci bázis egyik fő folyosóján, nyomában néhány szár segéddel.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 Szóló felfigyelte egy fémről visszaverődő aproska fénysugára, amikor a nem kívánatos vendégek megjelentek a színen. Szóló úgy ítelte meg a helyzetet, alig fognak megállni, hogy festelen bocsátkozzanak. A gyanúja hamar igazolódott, még mielőtt kinyithatta volna a száját, hogy tiltakozzon a behatolás ellen, a katonák térdelőállás bereszkedtek, és tüzet nyitottak rá. Szóló lebukott befelé, és közben oda kiáltott előre. Csubi!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 Az egyik katona vadul hadonászva igyekezett megmagyarázni az új érkezett tisznek, hogy mi történt a dokban. Ahogy a liegű harcos befejezte mondókáját, a tiszt előkapott egy kézi irközlőt és beleordított. – Haló! Repülés irányítok! Szökni próbálnak! Küldjenek utánuk mindent, amiük csak van! Mózi egyre újabb helyeken hangzott fel a vészjelzés, szinte koncentrikus körökben terjedve a 94-es doktól.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 Mindjárt megcsináljuk az ugrást. Csúnyán járhatunk, ha pont a legrosszabb pillanatban kapunk egy közeli találatot. Hátul az utas térben Sripio már szorosan az ülésbe simulva ült, mert fénykarjai jóval erősebben szorították oda, mint bármiféle starthevedel. Artú ide-oda inpolygott a hajóvédő pajzsait ostromló, egyre növekvő erejű energiakitörések okozta rászkodástól. Vajon okvetlenül muszáj volt eljönni erre az útra?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 és Tárkin mesterkélten finomkodó mozdulattal intett az ellentengernagynak. – Várjon még egy percet, Motti! Az ajtó félregerült a falban, és a nyílásban Leila orgána tűnt föl, két fegyveres őrrel az oldalán és Darth Vaderrel a nyomában. – A nevem – kezdte Tárkin – tudom, hogy hívják. Köpött ki a lány. Tárkin kormányzó.